Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala al-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraram bihi wa tawhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sallama tasliman mazid amma ba'ad Fa usi nafsi wa iyakum Bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Kala Allah Azza wa Jalla Fi kitabih Ya ayuhal ladhina amanu Taqo Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum yang dimuliakan Oleh Allah Azza wa Jalla Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam sunnahnya. Memberitahukan kepada umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dan Allah Jalla wa'ala mempersiapkan segala apa yang mereka butuhkan. Dalam membuka pintu kebajikan itu. Tentunya sebagai bekal mereka untuk kehidupan di alam keabadian kelah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan. bahwa segala apa yang ada di dalam hidup ini kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Maka sungguh amat sangat beruntung seorang muslim. Jika dia menghadap Allah Azza wa Jalla dengan gampang dan mudah mempertanggungjawabkan segala apa yang ada yang dia telah lakukan dan perbuat di muka bumi ini. Maka tentu bekal yang paling berharga untuk menghadapnya adalah ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah memberikan peluang dan kesempatan hidup di muka bumi ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan la tazalu la tazulu qadam 'abd yawm al-qiyamah hatta yus'al an Tidak akan tergelincir kedua kaki Adam kelak Keturunannya Nabi Adam kelak pada hari kiamat, sehingga Allah Azza Wajalla akan mempertanyakan dua hal. Kedua hal ini disebutkan oleh Allah Azza Wajalla di dalam Al Quranul Karim. Pertama, mada kuntum ta'budun. Yang kedua. وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Pertanyaan yang akan disodorkan oleh Allah Azzawajallah terkait dengan pertanggungjawaban ketaatan pengabdian kita di dunia ini dalam bentuk pertanyaan apa yang dulunya kalian sembah di muka bumi? Disodorkannya pertanyaan ini untuk kemudian hamba-hamba Allah Jalla wa'ala sanggup untuk menjawab dengan penuh kejujuran. Bahawa tiada dia mengabdikan hidupnya di dunia ini. Kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Mada kuntum ta'budun. Karena bukan suatu keanehan. Jika ada dari hamba-hamba ini akan mempertuhankan hawa nafsunya. Tidak menutup kemungkinan. Ada dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Mempertuhankan tuannya. Mempertuhankan pimpinannya. Seolah-olah dia adalah barukullah fikum pengganti rohnya di dalam hidup. Segala aturan hidupnya kembali kepada tuannya. Kendati pun harus bertentangan dengan aturan Allah wa'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana jawabannya? Terhadap pertanyaan yang pertama ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingan. Jawabannya adalah. Bitahkiki kalimat la ilaha illallah. Dengan merealisasikan dan mewujudkan. Apa yang dikandung oleh kalimat singkat. La ilaha illallah Apa sesungguhnya yang dikandung Sampai-sampai orang kafir Tidak berani mengucapkan kalimat La ilaha illallah Padahal Allah Azza wa Jalla bercerita Di dalam Al-Quranul Karim Kalau engkau tanyakan kepada mereka Kata Allah Jalla wa ala, Mengarahkan pembicaraannya kepada Nabi Yudha Alayhi kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur semua urusan di dunia ini? Mereka akan menjawab Allahu Jalla Subhanahu. Sampai-sampai, di saat mereka ditimpa oleh malapetaka di tengah lautan. Mereka tidak sembari kemudian memanggil Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tidak samaskan. Karena mereka tidak percaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah baik Latta, baik Uzza, baik manat tidak sanggup untuk membebaskan mereka dari malapetaka hidup ini. Mereka mengikhlaskan permintaannya kepada Allah SWT. Falamma najjahum ilal <tuh> bar namun Azza wa SWT selamatkan sampai ke daratan mereka kembali kufur kepada Allah jalla subhanahu wa taala kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalimat yang amat singkat dan ringan bila diucapkan namun bagi mereka konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu adalah amat sangat berat apa konsekuensinya Konsekuensinya adalah mereka harus siap meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan selama ini. Yang itu merupakan pengajaran dan nirme moyang mereka. Mereka siap untuk meninggalkannya. karena konsekuensi La ilaha illallah. Maka inilah sebabnya mereka berat untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita mengetahui. Lata dan Uzzah itu adalah sebuah penampilan sesungguhnya dari kehidupan makhluk yang dipertuhankan oleh mereka. Lata adalah salah satu bentuk kuburan yang diagungkan. Yang disembah oleh mereka. Dan Lata ini dalam riwayatnya bahawa dia adalah orang yang soleh. Orang yang sangat dermawan di dalam hidupnya. Setahun dia berusaha bekerja untuk memberikan Sangu atau bekal bagi mereka-mereka mereka yang ziarah ke baitullahil Tullahil Haram. Setahun kembali habis apa yang telah dia usahakan. Berusaha lagi untuk tahun berikutnya. Di saat dia mati atau meninggal dunia. Maka diagungkanlah oleh mereka. Sebelum mereka berangkat ke baitullahil Tullahil Haram. Mereka tawab dulu di sekeliling kuburannya Lata Barakallahu Fikam. Segenap saudara kami Muslimin, Ini salah satu bentuk penampilan kesyirikan di masa yang silam. Mereka berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka harus meninggalkan. Kuburan latah yang mereka agungkan dan yang mereka sembah. Uzza adalah satu bentuk tempat yang dikeramatkan. Tiga pohon yang kemudian dibangun padanya bangunan di atasnya Itu yang diagungkan itu yang disembah itu kemudian mereka meminta padanya melakukan pendekatan diri kepadanya oleh karena itu mereka tidak sanggup dan tidak berani dan mahu. mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka sungguh amat sangat mengherankan jika ada dari saudara kita kaum muslimin berperilaku dengan perilaku orang-orang jahiliah di masa yang silam Mengagungkan kuburan-kuburan tertentu. Atau mengagungkan tempat-tempat yang dikeramatkan. Sementara kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahawa kita belum memahami. Tentang apa yang dikandung oleh kalimat La ilaha illallah. Padahal kalimat La ilaha illallah. Merupakan proklamir besar. Dalam kehidupan seorang muslim. Untuk menggugurkan. Segala macam bentuk pengabdian, segala macam bentuk ketaatan kepada selain Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah. Jawaban yang pertama terhadap pertanyaan yang akan disodorkan. Apa yang dulunya di dunia kalian sembah? Maka jawabannya adalah dengan merealisasikan nilai dan makna yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Pertanyaan yang kedua. Sekaligus pertanggungjawaban di dalam hidup. Wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana tanggapan kalian terhadap para rasul yang diutus ke tengah kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Tentunya dengan memberikan jawaban bi tahqiqi shahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dengan melaksanakan dan merealisasikan nilai-nilai yang dikandung dalam persaksian kita terhadap syahadat yang kedua. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Segenap saudara kami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita mendengarkan beberapa hal yang dijelaskan oleh Nabi Yuna AS sendiri. Tentang bagaimanakah tanggapan makhluk-makhluk yang tidak berakal terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Agar kita sadar kalau sejak makhluk yang tidak berakal menerima dengan penuh terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Maka tentu min kita min babi aula lebih pantas dan lebih patut lagi untuk melebihi makhluk yang tidak berakal rawal imam ahmad fi musnadih seseorang ansari dari ansar mengeluh kepada nabi yuna alaihi salatu wassalam karena ontanya menjadi onta yang nakal berbahaya membahayakan pemiliknya di saat orang ansar ini datang kepada nabi yuna alaihi salatu wassalam untuk mengeluhkan dan melaporkan keadaan onta yang tidak bisa lagi digunakan untuk mengambil air, untuk menyiram tanaman-tanaman dan seterusnya, Rasul Alaihissalam berniat untuk mendatangi onta yang sudah gila tersebut. Para Sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihimajmal yang melihat kejadian itu mengkhawatirkan terhadap diri Nabi Yunaasalallahu Alaihi Wasallam yang akan mendatangi makhluk yang tidak berakal yang berbahaya barakallahu fika di saat anta itu melihat kedatangan Nabi nabiuna alaihi salatu wassalam fa sajat langsung kemudian tersungkur di hadapan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tunduk dan patuh kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi alihi wasallam Dengarkan ucapan orang ansur ini. Pemilik ontah tersebut mengatakan. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Nahnu ahaktu bi'an nasjudalak. Ya Rasulullah. Kami adalah orang yang lebih pantas. Untuk kemudian sujud kepada engkau. Min hadal ladhi layakil. Dari makhluk yang tidak berakal ini ya Rasulullah. Kami lebih patut dan pantas untuk sujud kepada engkau dibanding dengan makhluk yang tidak berakal ini. Dengarkan jawaban Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La yasluhu li basarin ay yasjuda li basarin walau salaha li basarin ay yasjuda li basarin la amartu al mar'ata an tasjudali zawjiha kata rasul ali sallallahu wasallam maka tidak boleh seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain kalau sekiranya itu boleh manusia sujud kepada manusia yang lain niscaya saya kata nabi yuna alaihi sallallahu wasallam memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada su di hadapan suaminya kata nabi yunus sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain niscaya saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya ini menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami atas seorang istri rahimani wa rahimakumullah o jamil pelajaran penting dari hadis ini tentang bagaimana keistijabatul makhlukin. bagaimana tanggapan makhluk-makhluk yang tidak berakal menyambut keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rasul alaihi salat wa salam masuk ke sebuah kebun lalu kemudian barakallahu fikum melihat seekor ontah yang sedang terikat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam lalu bertanya siapa yang memiliki ontah ini siapa yang memilikinya lalu disyaratkan kepada seorang ansari, beliau mengatakan saya ya Rasulullah sesungguhnya ontah ini datang kepadaku dengan menteteskan air mata dan melapor bahwa engkau telah berbuat zalim padanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Segenap saudara kami kaum muslim bagaimana tanggapan makhluk terhadap keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Jabir bin Samurah dari dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan Ini La'a'lamu al-hajar fi makkata Yusallimu qabla an uba'at Wa ana a'rifuhul an Kata Rasul alaihi salatu wassalam Saya masih mengingat Sebuah batu di kota Mekah Mengucapkan salam kepada saya Sebelum saya diangkat sebagai seorang nabi dan rasul dan saya sekarang masih mengingatnya kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimani wa rahimakumullah al-iman ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang lailatul jin allati ja'u ila nabi alaihi salatu wassalam liyuslimu ala yaday amman akhbarat abdullah ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Ditanya oleh sahabat Nabi yang lain tentang malam kedatangan jin di hadapan Nabi Yunus shallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam melalui tangan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud siapa yang memberitahukan tentang kedatangan jin di malam itu untuk masuk ke dalam Islam melalui tangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an memberikan jawaban azanathu hadhihi syajara maka pohon inilah yang telah memberitahukan tentang kedatangan makhluk jin di hadapan nabiuna alaihi salat wasallam untuk mereka masuk ke dalam Islam melalui tangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ya ma'syaral ma'syaral muslimin saudaraku kaum muslimin bagaimana makhluk selain yang manusia menyambut seruan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan dengan sanad yang sahih di saat nabiun alaihi salatu wasallam menyembelih binatang korban. Di saat beliau menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan bahawa binatang-binatang itu bergejalan. Ingin menjadi terdepan. Untuk kemudian terkena pisaunya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Aduhai betapa tinggi istijabatul makhlukin. Sambutan makhluk terhadap keberadaan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Yang tidak berakar rahimani wa rahimakumullah raw al Abu Dawud fi Sunanihi min hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiyyu alayhi s-salatu wassalam annahu ma bayna wal-arri illa wa huwa ya'lamu rasulullah tidak ada segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi kecuali mengetahui saya ini adalah Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Segenap Saudara kami kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian Barokallah Fikum. Riwayat bagaimana istijabah penerimaan makhluk yang tidak berakal terhadap keberadaan Nabi Yunus Alaihi Wasallam. Tinggal kita sekarang makhluk yang berakal. Allahumma Jalalu Ala berpesan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum Allahu 'azza wa jalla berfirman wahai segenap orang yang beriman kepada Allah istajibu segeralah kalian memenuhi panggilan panggilan siapa rahimani wa rahimakumullah panggilan Allah jalla Subhanah. dan panggilan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima yuhyikum idaa daaakum lima yuhyikum apabila Allah dan rasulnya mengundang kalian mengajak kalian memanggil kalian menyeru kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian kata Allah sendiri di dalam Al-Qur'an telah berlalu kita sampaikan riwayat-riwayat makhluk yang tidak berakal menyambut tentang keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang kita yang berakal ini. Allahu azza wa jalla juga memanggil kita dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walirrasul idaa daa'akum lima yuhyikum wa hayy orang-orang yang beriman." Penuhi panggilan Allahu Jalla Subhanahu. Penuhi panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila keduanya atau Allah dan Rasul mengajak engkau, memanggil engkau, menyeru engkau terhadap apa yang akan menghidupkan engkau. Kalimat kata-kata menghidupkan engkau yang dimaksud adalah Menghidupkan hati ini Tadkalah hati ini masih Rahimani warahimakumullah Kira-kira apa yang dimaksud Itulah wahyu Yang diturunkan oleh Allah Azza Azzawajalla Kita harus segera untuk Menyambutnya Jangan sekali-kali kita mengatakan Nanti ketika tuanya Saya Jangan sekali-kali kita bersaufa Mengucapkan Nanti sebentar di saat Allah Jalla wa Ala memanggil kita. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Wa ma kana li mu'minin. Wa la mu'minatin. Ida qadallahu wa rasuluhu amran. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiada pantas orang yang beriman. Laki-laki ataupun perempuan. Bila Allah mengundang dia. Bila Allah mengajak dia. Lalu kemudian melakukan memilih dan memilah. Mana yang sesuai dia dekati Mana yang tidak sesuai dengan dirinya Dia berusaha lari dan menutup telinganya Tidak mau mendengar Apa perajakan Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala Segenap saudara kami kaum muslimin Maka oleh karena itu Melalui majlis ini saya mengingatkan Sekaligus sebagai penutup Allahu Azza wa Jalla Menyebutkan wahyu yang diturunkannya ini Allah mensifati di antaranya dengan dua sifat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah jalla wa ala yaqul wa kadzalika uhayna min rabbika wa kadzalika uhayna ilaika min amrina ma kunta tajrimul kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka la'ala siratin mustaqim qat Allahu 'azza wa jalla sebagai penutup muhadarah dan nasihat pada pagi hari ini Allah jalla wa mengatakan demikianlah sami ma kepada engkau wahai Allah ruh Allah jalla wa menyebut bahwa wahyunya Sebagai ruh pada poin yang kedua, Allah menyebut wahyunya sebagai nur. Cahaya, Al-Imam Ibn Al-Qayyimi rahimahullah. Menyebutkan, Allah menghimpun wahyunya dengan dua sifat di dalam firmannya ini. Pertama, yaitu ruh yang akan mendatangkan kehidupan. Dan yang kedua adalah cahaya yang akan mendatangkan baruf sallahu fikum penjelas dan penerang di dalam kegelapan rahimani warahimakumullah Maka. siapapun yang ingin memperoleh kehidupan di dalam hidupnya hidup lahiriah dan batiniahnya jangan tinggalkan wahyu Allahu azza wa jalla. siapa saja yang ingin terang benderang jalannya selamat sehingga tidak terbentur dan tidak terjatuh di dalam lubang jangan tinggalkan wahyunya Allahu azza wa jalla Wahyu Allah yang kita maksudkan adalah apa yang tertera di dalam Al Quranul Karim dan yang tertera di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggalkan kedua bentuk wahyu ini apabila kita ingin selamat hidup di dunia ini. Semoga Allah Alazawajalla menjadikan kita dekat dengan Kitabnya Al Quran. Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalaluh Alah menganugerahkan kita kemudahan untuk memahami kedua kandungan Wahyu ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Ali Sallallahu Wasallam. Dan semoga Allah Jalaluh Alah menganugerahkan kita hidayah untuk memahaminya, mengamalkannya dan mempraktikan serta mendakwakannya mengikuti langkah. Orang-orang yang diridai oleh Allah Jalla Subhanah. Itulah para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bisawak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya tentunya telah, setelah berterima kasih kepada Allah Jalla Subhanah. Berterima kasih kepada pengurus masjid. takmir masjid. Yang telah memberikan kesempatan. Untuk duduk bersama hadirin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.